يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Pas i qimë barumë me disa prej hakeve që e përmendëm se janë në lidhje me besimin. Aja është haku i Allahut, që është teuhidi, që të adhurohet Allahut dhe të mështë i zhëqirohet ati azja. Pas të e përmendëm haku në pengamerit sallallahu aleyhi vasillem edhe haku në sahabeve. Dë të të kjo është vetëm një piesë, dëmë thënë ato bazat kryesore që lidhën me haku nështë E, që është obligim dhe i robërve në lidhje me besimin, me akiden. Për ndryshe për e përsërisin prapë, të gjitha këto që i përmendim, ato që i përmendim dhe rritani edhe ato të mëtejshmet, në realitet janë adhurim dhe Allahut s.f. edhe për ulljen dhe Allahut të lartësum. E, pas haku të Allahut, dhe më thanë, ose pas haku të besimit, Do të thëtë, mas haku të Allahut lartësumë, nëse flasim për hakun e dikujtë prej kryesave, nuk ka përkan me fol tjetër përveç se për prindrit. Nuk ka, dhe mu thëmë për dikan, hak që e ka njeriu e që janës të maj madhë sësa haku i prindrit që është obligim dhe ajti kjo sepse Allahu i darcum çdo herë e ka përmend hakun ndaj prindit edhe urdhrimin për e, për të sjell mirë me prind me prindërit e ka përmend mas ibadetit ndaj tij i cili është hakui i tij ë domethënë i cili është hakui Allahut dhe obligimi më mad i madh i robëve sas nuk janë pak sa pa, po pa ka po kthejë të zonin të bën zor Ka thon Allahu ilarsum wa id akhadna mitha qabni Israil la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana. Do thot kur ëhm. Do mëthan kur Allahu i yamori besën bijve të Israilit që të mos e adhurojnë askën tjetër përveç Allahut. Dhe me, me prindrit të silën mirë Pas ta e thot Allahu A abudullaha Vela të shriku bihi sheja Dëmë thonë adhurojni Allahun Dhe mos i shëqeroni ati në adhuri mazgja Mos i bani shirk Wabil validejni ihsana Dhe me prindrit të silën mirë Dëmë thonë pas je ka përmend Allahu hakun e ti Që është obligim i robërve të ti Me njëherë pas ta je ka përmend Hakun e prindrëve Në tjetër ajet ka thonë Allahu, Kull ta'alë u atlu ma harra me rabbukum alejkum, dëmë thonë, thuej, hajdenit ju të regoj se cila të qështje u a ka ndalu Allahu, alla të shriku bihi shejëa, dëmë thonë, ju ka ndalu, ose ju ka urdhru që mësi bëni shirkatia s'gja, u e bilbali dhejni ihsana, dhe ju ka urdhru që me prindrit të si dhe një mirë. Pastaj ka than Allahu wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, do të thon Zoti i yt ka caktuar, do të thotë ka urdhëruar që të mosa të mos adhuroni askënd përveç Ti, wa bil walidayni ihsana, edhe me prindrit të silleni mirë. Do të thon nëse flasim për hakun e dikujt prej njerëzve Nuk ka tjetër hak matë madhë se haku i prindrëve. Se Allahut, dëmë thënë të gjitha këto ajete dhe në argumentet të tjera, e ka bashku edhe ka barazu, dëmë thënë në një ajete ose në një urdër, a dhurimin nda Allahut edhe mirëbërjen ose sieljen e mirë ndaj prindrëve. Nuk është qudi, dëmë thënë pse i gjithdishmi subhanahu wa ta'ala, Ka urdhru, dhe më thënë, me ka që urdhër madhështor edhe ka që urdhër e, të, të madhë, dhe më thënë, e, për sieljet mirë ndaj prindrëve, kur prindrit janë shkaku i egzistimit të ndë, dhe thëtë Allahu është kryu e si shdëgjënje dhe Allahu për zëgja kalan shkache, e shkaku, shkaku ose shkacet e egzistimit të ndë janë prindrit e tu. Por kësaj nuk është vetëm ashtu për t'u kalu, po është shkak shumë madhëstor, për të cilën për të cilin prindrit, domethënë shumë kanë sakrifikuar. E si e para, do thotë nana, t'ka bart nëntë muaj në barkun e saj, domethënë e ka vënë trupin e saj e, që të jetë ushqim për ty, edhe të jetë mirçenie për ty. Gjithmonë sa më shumë je fortu ti, aq më shumë është dobësua ajo. Sa më shumë je, je ngopti me usim prej trupit të saj, prej gjakut saj, prej mishit saj, prej ekstravet saj, aq më shumë është dobësua ajo dhe ka ndje dhimbta edhe vështirësi. Gjithashtu sa më shumë që je fortu ti, aq më i rond je ba për për të, kështu që ajo nuk ka mund të rahatohet nuk ka mund të ushqehet si duhet nuk ka mund të të bajgjumin si duhet vetëm dëmë thonë për rahatin të ande edhe për mirqenjen të ande sa e sa her nana gjatë asaj periude e, e ka kalu natën pa gjumë duke ndejt ullur ose në kam vetëm, vetëm dëmë thonë që ti e, të, të forcohesh edhe të përparosh edhe për këtë gjendje, gjithashtu edhe baba ka marr pjesë në vujtjen e nanës, në edhe ka qenë solidar me ta, edhe ka përkrad, do të them për këtë vujtje. Ë, do të them kras aty në vujtjeve, ata gjithmonë kanë ndje gzim me, do të thotë kur jam ndajmru për sëndetin tëm, edhe për mirçenjen tënde, do të them gjithmonë kur me me lëvizjet E ti i fëmija në barkë e shqetson në nanën, ajo aqë ma shumë gëzohet edhe gjithashtu, dëmë thënë, kur ti e shqetson, ajo rahatohet. Pas kësaj, ka ardhë dhimëta ma madhështore edhe vështirsia ma e madhe për, me, për lindjen tande, ku nana gjatë lindjes fëmijës vetë e she disa her vdekjenë edhe disa herë ndjehet se është duke vdek deri sa dëmë thënë ti ta fitojshë jetën dëmë thënë jetë a jote si kur të mësishtë e mëshira e Allahut të lartësumë mëshira e mëshiruesit dhe të gjithë mëshirë shmit jetë a jote do t'ishtë shkak për vdekjen e saj edhe eksistenca jote do t'ishtë shkak për mos eksistencen e saj mirë po të gjitha ato në çastin e parë kur të ka pa nëna, kur ta ka pa fytyrën, edhe kur ta ka dëgjuar zanin, ajo i ka harruar të gjitha ato dhimbta. Edhe ka ndje gzim edhe lumturi, do të them duke mos i marr parasysh ato vështirësi që ai ka kaluar. Po edhe pas lindjes, gjithashtu trupin e saj ajo ka bëu ushim për ty. Do të them çdo herë kur ke pas nevojë, e ke qënd, do të them që e ke kërkuar nënën edhe ke thithë për isaj edhe për fuqisë të saj. Edhe gjatë kësaj ajo duke e sakrifikuar veten e vet, domethënë i ka dëshiruar dëshirat më të mira për ty, edhe i ka ndje lumturinë më të madhe duke të parë ty e, duke përparu. Baba gjithashtu gjat kësaj periudhe e sakrifikon veten edhe rahatllokun vet, e vet për mirçjen, për rrezikun tën edhe për përparimin e për tëm. Sa e, sa herë baba, do të thon, lodhjen që përjeton gjatë ditës edhe natës për ta fituar riskun, vetëm për të qenë, do të thon, ti i furnizuar për ta për ta pasur ti ushimin e duhur, për ta pasur ë veshjen e duhur, për ta pasur gjendjen e duhur, do të thon, ai sakrifikon vetveten edhe spesher evëndohet prej spisvet, ndaat prej gruas vet, ë, do të thon për për më marr udhtim, duke kërkuar riskun e Allahut, edhe këtë kjo për shkak të fëmisë vet, do të thon për shkakun tan. Edhe ë, do të thon të dy prindit nuk nuk kursen diçka për më për me, me mirëmbajt mirë dëmë thënë fmine vet ata për kundrazi dëmë thënë janë të ljumëtur kërë shojnë ljumëturin e fmiz vet edhe janë të piklum kërë shojnë piklimin e fmiz vet e, kërë shojnë smundje të fmijaj vet dëmë thënë dëshirojnë si kur ta kishin pas ata, smundje, ata atë smundje ti mos ta kishë pas edhe dëmë thënë nuk qëtësohen për deri sa nuk je qëtësuti për qatë Sigur ka thënë Benkaimi rahimahullahu se kur smundë kur smuret fëmia, do të thonë është e, e lejsme mi thon prindit siç i thuhet smurit la bas tahurun inshallah, do të thonë nuk është gjë e keq, është vetëm pastrim inshallah. Do të thonë smundja e fëmis ë llogaritë pastrim për prindin, premkateve. Mos flasim se si disa prind do tëtë e, tët, e sakrifikojnë disa baballar do më thanë e sakrifikojnë edhe përshka këti njëranë cësë tyre dhe përshka këtë dopsimit të fez të shumë njërës në kitë ko e sakrifikojnë edhe haku në Allahut do më thanë duke, duke shiku interesin e fmis do më thanë duke mos e fal namazin edhe duke mos i kry obligimet që ka i kanë vetëm për, për të punu edhe për të afurnizu fminë e vetë edhe familjen e vetë si ka thonë E, pengameri sallallahu ane me sellem se fmija e, bëhet shkak për të qenë prindi kopratës edhe për të qenë frikacak si që ka thënë pengameri sallallahu ane me sellem in në luel edhe me bëkhaletun me, gjbe, me gjbenetun dhe më thëmë fmija është shkaku i kopratësis edhe i frikës dhe thëtë se cili burë për para se të ketë fmi e, është më trim edhe është më bujar edhe është më i vendosur mirë po kur ti vi kur ti vije fëmia, atëherë i ndriçojnë këtë cilësi sepse e sigojnë rahatllkun e fëmisë vet, dhe jo rahatllkun e vetvetes. Ka thënë një poet arab, "Aleikum bi birr al-walidin fa innahuma wasiyyat مولانا wa laysa lahu didd." Do thotë, silluni mirë me prindrit sepse ata janë Porosia e Zotit tom dhe kjo porosi nuk ka bishka që e kundrështon. Vakara në shukra lë walidejni bi shukrihi, le hulmenu, wal ala, wal hamdu, wal meçdu. Edhe Allahu e ka përmend falenderimin dhe i prindve me falenderimin dhe i ti, subhanahu wa ta'ala. Kurse ati i takon e gjithë mirësia, ati i takon, du më thonë zdovën ti është prej ti, ati i takon falenderimi dhe madhërimi. ولو لم يكن وصل الاله ببر ببرهم ببرهم لا اوجبه العقل المميز وال رشد دم ثان edhe sikur mos iste mos kishte qen porosia allahut qe tillem i mir me prindrit ket mirsjellje do ta kishte b ta obliguesme mendja s'ndos edhe mencuria ve pjekuria wa in huquq alwalidain mudi'un fa fa'afwan ilahi minka in sa'ada aljid do thot kurse haki i prindit është i humbur do të thon rall kurse kurse respekton dhe kurse çon ben pra faljen tonte e kërkojmë Zoti jon nëse do të thon na ndihmon gjendja do thot ha haki i prindëve edhe obligimi i ma e fmijë së ndaj prindit është diçka e vërtetuhme me Kur'an, me Sunet, me mendjet së ndos edhe me e njëriut, me natyrën e njeriu, me natyrshmërinë e njeriu. Për aleikum selam. Gjithmonë duhet me rikujtu një anë tjetrin për të gjitha obligimet që ai kemi, edhe edhe njëri prej tyre që është obligimet ndaj prindërve. E haki i prindërve Haki i par, i cili ka ardhë në tekstet e shëriatit në Kuran e Sënet, është dashuria ndaj prindrëve, madhërimi i tyre, dëmë thënë me dashuri, falenderimi për mirësit e më dha edhe dhuntit e më dha që kanë e kanë dhënë prindrit. Ka thënë Allahu i lartësum, ua wa vasë sajnë el insene bi walidehi, dëmë thënë njeri unë e kemi porosit, pra njerë, që të cilë të mirë me prindrit e ti, hamelet hu ummu hu wehnen ala wehnin, se nana e ti e ka bard me dopsim bi dopsije. Dëmë thënë si që thamë, se shdoherë kër është e, kër është shtu fuqia e, ose e, forca e fëmijës aqë ma shumë ju shtu dopsija nanës. Uefisalu hu fi amen edhe e, dëmë thënë nama gjithashtu e ka ushqy edhe dy vjetë dëmë thënë me gjirin e sajë enish kur li vali wa walidejka i lejje al mesirë thëtë Allahu pra më falenderoh mua dhe prindrit e tu se te unë do të ktheheshë i bëndjeri dhe taberi rahimën Allah ka thënë je kul wa ahidna i lejhi dëmë thënë Allahu thëtë pra kufdimi i fjalëve të Allahu të është se ne i kërkojmë besatim njërijut që të më falenderoj mua për dhuntit që ja kam dhonë të më falenderoj mua për dhuntit që ja kam dhonë me i badet waliwal idehi tërbjet e huma i jak do tëtë kurse gjithashtu edhe të i falenderoj prindrit për kuidesin edhe edukimin që ja kam dhonë وإلاجههما فيك ما عالجه من المشقه حتى استحكم قواك edhe do të them pramë falënderoj prindrit për kujdesin, për kultivimin që ata kanë bë, edhe për vështirësitë që i kanë kalu vetëm do të them derisa ti ke arrit në fuqinë tënde. Do të thotë falëndërimi ndaj prindërve është obligim. Edhe ai duhet t'u bëj me zemër, duke i madhur ata në zemër dhe duke i dashur. Dhe duhet t'u bëj me gojë, duke ja përmendë tmirat, siç do të vijë më vonë në jetët që përmendin këtë. Edhe me vepra, do të thon duke u mundu me ju kthy diçka për mirësisë që ata t'a kanë bën. Edhe dietar dhe të mbaj, do të thon të cilët i janë sjell mirë me prindrit e tyre dhe Allahu ju ka ju ka dhënë atyre sukses për të arritur, do të them, famë të lartë edhe pozitë të lartë në umetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, janë simbol tyre për ne se si e, duhet me qenë. Sigur ka thënë Imam Shafiu rahimahullah, i cili kur kalin, do të them, e ka pas babën të vdekur, edhe aj të edhe ati, e vajë kalin në Yemen. Edhe nana ti e përmend Imam Shafiu rahimahullah Se nana i ka thon duke u kujdes për ta, i ka thon skoti te familja e babas tan, që mos të humbet këtu për ardhja edhe mos të humbe, do të thon fuqia, sepse ka qenë në vend huaj, do të thon larg kurse familen e babas e ka pas në Mekë. Edhe ather thot kam skuën Mekë dhe aty është takuar me dietar të mdhaj dhe ka mësuar prej tyre shumë, dhe thëtë gjithë këtë gjendje të mirë që e ka pas imam shafiju, dhe thëtë me dituri të mave, ja ka përshkrujt shkakun se bepin, dhe më thënë, e asajtë diturie në nëzë vetë. Edhe kjo është prej falenderimit të mirave që ja ka pa. Kjetëri hak që e kanë prindrit, dhe më thënë, për të cilën obligohen fmit, është që të tregohen të do të them të tregohësh modest me printetu ti jesh i butë edhe ti jesh i përulur ndaj tyre me mëshirë siç ka thënë Allahu i laksuam wa khafd lahumajanahet dhulli min arrahme do të them përulj ju atyre me mëshirë wa qur wa qur rabbihuma Rabbi kama rabbayani saghira edhe thuej, o Zotim, më shiroj ata, si që janë kujdesur ata për mua, kur kam qeni vogël. Dëmë thonë, këj është shka ku pse duesh me adit të mirat, dëmë thonë, ato për të cilat të urdronë Allahus, ta, ta kërkojsh më shiren e Allahut për ta, si që kanë pas ata më shirë për ty, edhe ti kërkojsh të mirat e Allahut për ta, si që ti kanë dhonë ata të mirat, edhe janë kujdesur, për ty kërë ke qenë mej nevojshëm. Dëmë thënë, fëmija në atë ko, kërë ka, ka qenë natë dopsi edhe natë mosh, ka qenë qumi nevojshëm për prindrit e tyre. Sikur të kishin lonë, prindrit e tu, dëtë kishin hangër bubrecat edhe mizat. Dëmë thënë, nuk do të kishen bet as, asgja. Edhe sikur më mështi, stishtin kujdes, prindrit e tu, për ty, kërë ke qenë fëmi, dëmë thënë, dëtë ishe shkatru në shumë kotë shk edhe kur i rrit pak gjithashtu mos kishin qen fëmijë mos kishin qen prindët u do të kishte do të kishin skaturu armiqt dhe epset kurse domethën presenca e prindve është shkak për mirçenjen tande edhe për atë pozitin në të cilën je sot ibn Kathir rahimuhullah domethën komentimin e këtij ajetit që thotë për ullu, do të thotë bahu madest me vej prate tua, dëmë thonë mos me të regume ndje madhësi ndaj prindrëve. I pëngjerir e taberi, rahimehullak a thonë, wa kulle huma dhe lilen, rahmet e minkë, dëmë thonë bahu i për ullu ndaj prindrëve, përshka këtë mëshires ndaj tyra, rahmet e minkë, bihi ma, tuti u huma, fima je ja muranik, malem je kun lillahi masje, dëmë thonë edhe bim djo atyre, për urdhët që t'i japin, për derisa nuk t'urdhërojnë mi ba më katë Allahut, uela t'u khalif huma, fima e habba, edhe mos i kundrështo në ato qështje që ata i, dun, i duen. E, prej për ulljes edhe modestis ndaj përindrëve, është gjithashtu, dëmë thënë, më ju shprej hatyre dasuri, edhe më ju tregu, dëmë thënë dasuri me fjallë, si që thamë edhe me vepra. Edhe prej asaj, shprejhje dashuris ashtë edhe puthja e, e dorës prindit, puthja e balit ma dje puthja edhe e kambëve të prindit e, edhe kanë do thënë, është ka shumë transmitime prej selefit se ja kanë puth dorën, prindit, ja kanë puth kokën du më thënë balin edhe ja kanë puth kambët prindrëve edhe ashtë interesantë që du më thënë prindit nuk pothuajse nuk ka prind ose nuk ka prind në përgjithësi që nuk i ja apudh kënd të fëmisë vet. Edhe atëherë si ka mundsië, do të thonë, që fëmia mos t'i ja kthejë kët kët dashuri edhe kët përulje, do të thotë prindi me mosën e tij, edhe me pozitën e tij më të lartë se fëmia që e ka, nuk heziton, nuk dyshon me i apudh kënd fëmisë vet. Kurse fëmia, do të thonë, ket vështirë se e ban. Ma tje, e tregojnë një rast që i ka thonë, edhe besoj kjo edhe ju ka ndohë shumë prindrëve, se njëmi kur nuk e ka pas fëmin në shpi, ja ka pa këpucët fëmiz vetë, këpucët e vogla, edhe i ka marri ka pëth këpucët prej dashuris që e ka ndaj fëmijës. Atëhere, si e, aj që ti pëth këpucët e tua, a nuk meritojnë me a pëth dorën, edhe mi tregu, du tëtë, me a, a shprej dashurin ati. Dëmë thonë, sielja e thon, mirë me prindrit është prej badeteve ose është i badeti një prej badeteve matë më dha. Dëmë thonë, sielja e mirë me prindrit është ma i vlefshëm se se cila na file. Dëmë thonë, një nuk i jebet për parësi një i badeti tjetër që është na file për para obligimit që është ndaj prindrëve. Kësi ka ardhë një njërë të Pengameri sallallahu aleyhi wa sallam edhe ka kërku leje për me bod gjihad me ta i ka thon Pengameri sallallahu aleyhi wa sallam e hejun validak a i ke gjallë prindrit a i ka thon neam ummi po e kam gjallë nonen i ka thon Pengameri sallallahu aleyhi wa sallam felzem qëdemejha fëthemme l'gjenne dhe thot e, i ka thon mos ju ndaj kam vëtësaj se aty e ke xhenetin. Domethën siç siç është vërtetuar edhe në hadith tjetër se xheneti është në këmbët e nanës. Ë do të thotë kjo mënyrë e shprehjes dashurisë është vëndti e Allahut subhanuhu te ala. Edhe është mësirë që Allahu ja ka bën robit edhe për shkak të asaj mësire që ka robi, Allahu do ta mësirojë. Sigur ka ardhur një Dëmë thënë një beduin të pëngameri sallallahu aleyhi vesellem E ka pa pëngameri sallallahu aleyhi vesellem Duk e i puthë fmit e ti Ose një pat e ti Edhe i ka thënë Ju a i puthë një fmit Ka thënë valahi unë e i kam vjetë fmit Edhe asë njënin asë njërë nuk e kam puthë Atëherë pëngameri sallallahu aleyhi vesellem I ka thënë Ma asë nëru In nëzë allahu rrahmet e min kalbik Dëmë thënë qka me të ba une Kur allahu e ka heqë mësh pastaj Allahu nuk t'ka vën ty mëshirë që do të thonë me shpreh dashurinë ndaj atyre që i do. Edhe ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi vesellem në këtë rast, inna yerhamu Allahu min ibadihi ar-rahama, që Allahu për robërit e tij ti, i mëshiron të mëshirshmit. Do të thonë ata që kanë mëshirë e fitojnë mëshirën e Allahut subhanahu wa taala. Do të thonë prandaj Jemi të obliguar që me këtë mësirë edhe këtë dashuri mesprëndaj prindëve, pra duke zbatuar fjalën e Allahut wa qidh lahumah janahad dhulli min arrahme, do thotë e tregoju modest, tregoj modest, tregoju i përulur ndaj prindërve edhe i mëshirshëm ndaj ndaj tyre. Prej përuljes edhe modestisë ndaj prindërve, gjithashtu është edhe me ul sikimin edhe me ul zanin, kur fal me babun tan, kur fal me nanën tan, jo më siguu në ftyrë sikur më çen armiqshtetu, po me ul sikimin edhe mu tregu i përulur edhe me respekt ndaj tyre. Gjithashtu edhe zanin, jo më ngrit për më zanin me e prindit, ë po do të them më ngrit zanin aq sa ka nevojë për më dëgju, edhe mëyrën e, e të shprehurit, më çen ë Me qenë, dhe më thonë, me respekt edhe me madhërim për ta Dhe jo, me mëndje madhësi edhe e, dominim për mi, mi prindrit Dhe dhe tëtë se nuk duesh me harru se ti ke qenë një pik uji në kurizin e babës tanë Dhe më thonë, atëheret si mundet me mri pozita jote që me ngrejt zonin për mi ta edhe me ngrejt kokën përmi ta edhe me adrejtu e, dorën ose me adrejtu gishtin fëtir edhe me me tregu dëmë thënë me ndje madhësi me këto veprat postra si ka, prandaj ka thënë Allahu subhanu wa ta'ala kutile l'insanu ma e këtëra dëmë thënë i, uvra, e, dhëtë, e, i malkuar që ofët ose i uvraft njeri ju sa mëhue sa është i të mirave min e jishej in khaleka prej çka e ka kryu Allahu min nëtëfetin khalëka hu fe këddera dhe më thënë e ka kriju për një pik uji që e ka caktu Allahu thumë sëbile jesëra pastaj ja ka lecu rrugën thumë emate hu fe akbera pastaj Allahu e ka, e ka vdek dhe më thënë ja ka marrë shpirtin dhe e ka varros thumë i dha sha e enqëra dhe thëtë edhe kur Allahu të dëshiroj dhe ta rinjall pra e, pse njëri u të bati mos falenderues Mos mirë njohës, mëndje madhë, kur edhe me harru se prej, prej çkajt është kryu, të më thënë është kryu prej një pike ujë. Prej hakit të prindve, ashtë që në sielje me ta me përdor e, moralin më të lartë, edhe më madhështor, edhe sieljen më të bukur, se mështë, Allahu pra ka than wa qab rabbuka alla ta'budu illa iyyah, domethan Allahu ka caktu ç'të mos e adhironi askën tjetër për veçti. Wa bil walidaini ihsana, domethan e prindrit silleni mirë. Ima yablughanna 'indaka al-kibra ahaduhuma aw kilahuma, domethan nëse njani prej tyre ose të dyt, plakën te ti, domethan i rrok pleqëria duke qenë te ti fela taqul lahuma uff mos ju thuaj atyre as uff wala tanharhuma edhe mos i qërto do të thon mos ju fol me fjalë të vrashta uqul lahuma qawlan karima do të thon edhe thuj ju fjalë fisnike fjalë të bukura do të thon jo vetëm mos më fol fjalë të vrashta po është obligim edhe më ju tham fjalë të bukura edhe të mira do të, të thot sot ibn Kathir rahimahullah Qaran Allahu fi hadhihi al-aya birr al-walidayn birr al-walidayn bi ibadatihi subhanahu. Domthan Allahu e ka bashkuën këta jetë bamirësin ose sjelljen e mirë ndaj prindërve me adhurimin ndaj Tij subhanahu wa ta'ala. Edhe ka urdhëruq që sjellja ndaj prindërve të jetë mirë. Edhe ka urdhëruq që prindrit ton mos dëgjojnë prej nesh prej nesh asnjë fjalë të keqe as edhe uff, do të thonë një fjalë prej dy skronjave e cila shpreh mos respekt ose ose mos durim ndaj prindërve. Edhe kjo është fjala më e ultë, do të thonë në aspektin e fjalëve të këqija, do të thonë më e lehta për fjalët këqija që mund të thuhet, Allahu e ka ndaluat. Edhe gjithashtu ka ndaluar, do të thonë veprat e këqija, që s'ka dyshim, por edhe ka urdhrua që të thuhën fjallë të mira edhe të bëhen vepratë mira edhe ato janë butësia, morali i mirë, sielja e mirë edhe madhrimi i prindrëve. Dëtë të kjo është fjalla e i bën këthirit, rahimehullah. Për këtë shembul matë mirë e kemi babën e pengamerve edhe djallin e të uhidit, si quhet, Ibrahimin, mikun e Allahut subhanehu ve teala, i cili ka qen njeriu më i vlefshëm natkon fytyrën e tokës. Edhe përndryshe Ibrahim i alejsalatu ve selam as njeriu më i vlefshëm i gjithnjerëzimit pas pejgamberit sallallahu alei ve selam. Edhe ba, kurse babën e ka pas kafir, mushrik, i cili ka i ka gdhent ta adhurorit atyre. Edhe shikoni se si Allahu e përshkruun s'jeljen e ti me babën e vetë. Thotë, vëdhë kur fil kitab i Ibrahim, dhe më thënë përkujtoje Ibrahimin, innehu kane së diqën në bija, a i ka qenë i sinqertë dhe ka qenë pengamerë. Idhë kallë li e bihi, ja e dhe t'ilime ta abudu malat esmeu, e la, la t'ubsiru, e la t'ughni anke sheja, i ka thënë, o baba jem, ose o babi im, pse i adhuron këta, dhe më thënë nuk i ka thënë dhe n Ta është për qëfar devimi e ti, ose nuk kuptonë kur džonë, ose, ose fjallë të këtila, si që bëjnë shumë prej njerëzve, për i ka thonë pëse i adhuronë, të më thonë këta është që ajtë mendoje, kurse këtë këtë, këtë cilje të mirë, ka thonë pëse i adhuronë ata që nuk dëgjojnë, nuk shohinë, edhe nuk dëbojnë asë një dobi. Pastaj, ja e beti, o baba im, ose o babi im, Këtë gja e nimin e ilmi malem jetik, dhe më thënë mund ka ardhë një dituri që ti nuk e ke pasë. Fëpë të biëni ehdi ke siratan sirata se wija, dhe më thënë prendaj më ndiq mua që të të udhzoj në rrugën e drejtë. Dhe më thënë edhe në kitë aspekt, s'ka dyshim se dituria Ibrahimit a.s. nuk mund në të mukrasu me diturin e babës vetë. Mirpaj nuk i ka thonë shprejhje si ti nuk kuptëm ose ti nuk di e unë e pëtë tregoj Po i ka thonë mund ka ardhë një dituri që ti nuk e ke pas Pra ti ke pas një arsye se se ke pas atë dituri Kurse unë e ta shekam Pra ndaj më mirë me mdjek mu që të dhudhzoj në rrugën e drejt Ja e beti, o babim La ta abudi shqeitan, mos e adhuro shqeitanin Inë shqeitan e kene lirrahmeni asia sepse sejtani është që kundrështonë të gjithë mëshirëshmin. Ja ebeti, o babi, o babi im, inni e khafu e njëmese ke adhabumin në rrahman, pra une e frigohem se ty mësëtëroke një dënim prej të gjithë mëshirëshmit, pra i ka të regu dasurim, edhe respektin edhe kujdesin që e ka për ta, pra frikohem mos të mos të kape dënimi i të gjithëmshirshmit. Pra duke i dhënë shpresë se Allahu është i gjithëmshirshëm, edhe ktheu në rrugën e tij. Fatakun al-shaytan walia, eksu do të thonë të bëhesh mik me şeytanin. Do të thonë me këtë sjellje. Pra Ibrahim i alayhi salatu vesselam i drejtu babës vetë që e ka pas mushrik. Kur sa ai si drejtu i ka thonë قال اراقب انت عن الهتي يا ابراهيم tia nuk i do zotat e mia o ibrahim le in lam tentahi la argu منك ka thamse nuk e na në, nëse nuk i nal këtë fjal do të gurzoj do të thon do të mis me gurzi wa wa turni maliya bel argomu ka tham lem rahat do thon si thon pra kjo ka qenë sjellje si ati ndaj këtij djalit që ja ka dashë do thon të mirën mamavestore Pastaj si e spërgjig Ibrahimi alayhi salatu vesselam. I ka thënë qale thot salamun alejka, do të them paqja qoft mbi ty, se astaghfiru laka rabbi, do të them kam i kërku Zotit të më falje për ty. Inni inhu kana bi hafiyya, do të them Allahu është që më mbron mua. Ose si është kuptimi i ajetit. Pra do të them trapse prap me sjelljen e keqe që e ka pas me kufrin edhe shirkun që e ka pas, edhe me kënguljen, domethënë prap Ibrahimit alayhi salatu vesselam nuk ka dal prej tij as një fjalë më e rregullt që është sheqsonat, por të gjitha fjalët kanë qenë dashuri dhe mëshirë për për babën ti. pra e tij. Prandaj Allahu ka urdhë, domethënë të gjithë njerëzimin, domethënë të gjithë umetin pasuesit e Kur'anit ka thënë wa in jahadaka ala an tusrik bi ma laysa laka bihi ilm, fala tuti'huma, domethënë nëse ata të e të luftojmë, pra, çtit më bësh cirku më, të më shoqërosh dikant për të cilën sked dituri, mos ju bind, do të thënë jo më pranu kufrin e tyre. Mirpo wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa, kurse në duni asillo me ta me të mirë. Wa tabi sabila man anaba ilay, edhe ndih që rrugën e atyre që kthehen tek Unë. Do të kun, thënë di që rrugën e njerëzve të mirë, edhe prej tyre, do të thënë më e miri preturë pra është semboli i Ibrahimit alayhi salatu vesselam, të cilin e përmendëm. Ka thënë Ibn Kathiri në lidhje me këtë ajet, do thot, thot in ay pra do të thon in harasa alayka kull al-hirs, do të thot se ata këngulin edhe bëjnë çdo gjë që ti ta ndjekësh fenë e tyre, pran kufrin e tyre, do të thon mos e prano kufrin, mos e prano fenë e tyre. Mir pak po jo mos bëhet shkak që ti mos sillesh mirë me ata në botë, por sillu mirë dhe bëju mirë edhe bëju, domethënë, pra vepra të mira dhe fjalë të mira drejt tyre. Për kjo është morali të cilin më ka mësuar Kurani edhe Suneti e Pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, pra a nëse bëhet fjalë për prind të që janë kufar, çka themi për prindton që janë muslimanë? Dëmë thënë ata të cilët prej ignorancës tyre, dëmë thënë kanë shumë gabime, mirë po disa prej tyre, kurse dikush ndoshta edhe është i udhëzumë, i cili e udhëzumë fmine vetë, mirë po dëmë thënë fmit aqë shumë janë dërgu prej hakit prindve, sa që nuk e dinë, dëmë thënë nuk mund më krasu me sieljen e Ibrahimit a.s. dhe i prindit më zbesimtarë. Si ka si të regu një shejh, du më thëmë për një prej këtyne që janë sprovu me të këfir, ka thonë, nëna jeme është kafire. Pse është ajo kafira, nëna ti, sepse ka thonë i të gjëmë djetarët e saudis në televizor. Du më thëmë pse i këshirë djetarët e saudis, kurse djetarët e saudis si basti janë, e, du më thëmë miq me mbretin i cili është kafir, du më thëmë atë janë kafira, edhe nona, e cilja i digjonat të djetartëve, ajo, ajo është kafire. Dëmë thënë, deri këtu, kam ri mësë respekti edhe, edhe budalallëku, budala dëmë thënë i njerëzve. Prej, këtyne moraleve që duhet mu silë me të nda i prindrëve është dhe, mësë me hecë para tyre, mësë mu ullë për para se t'u ullën ata, mësë me fillu me hangër për para se t'fillojnë ata, mësë me fillu me hangër për para se t'fillojnë ata, edhe, du më thënë, mos me hi dikun për para se t'hi na ta. Pra, du më thënë, prindi, nëse do, sigur që kanë baut disa prejselefit, kanë thonë, asë njëherë nuk kam hangër ushqim me babën tem, sepse jam frigu, se i shkonësini ati dikun të marë e diqka, e marë unë e para ti, edhe du më thënë, kjo e shqetson. Edhe, kur t'hish, du më thënë, me një me gjlis, do të me prit që aj t'ulet, në atë vend që aj e zgjedh, pastaj titules pas ti, edhe nëse nëse ke mundësi, do të thonë, më ul në vendin më të respektuar, edhe në vendin më më të lartë. ë prej hakut prindërvë, gjithashtu as mi përhap tumirat e tyra, edhe mi mbulu ë turpët e tyne dhe mi mbroj, më mbroj ndërrin e tyra sa sa ka mundësi. Domthon si pas mundësive dhe si pas regullave të shëriatit. Pra gjithmon me përmend ato që ështje qka i kanë të mira prindrit. Edhe asë njëherë mos me përmend atë që është turpë për ta, kurse edhe nëse dikush i sëllmon do të me mbrojt në derin e tyre edhe me qenë mbrojtje tyre. Me fol keq për prindrit, dëmë thamë në ajo s'ka dyshim se është gipet, përgojimë. Kurse, se cili musliman e di se përgojimi është haram, për cilin do qoftë. Dëmë thënë, mështë flasim, e, si që ka thënë Allahu, e ju hibbu e haqadukum e nje kule lahme e khihimejta. Dëmë thënë, a do dikush që ta haja mishin e vdekur të vlaut vetë. Dëmë thënë, nëse fol keqë për një musliman të thjeshtë, është sigur me hangër mishin e ti të vdekur. E, si, dëmë thënë, si mendohet që njeri u të flasë e keqë p Qa <coughs> <coughs> thënë Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu ma së pëngë amëri sallallahu alaihi wa sallem qa thënë inë min ekberi lkebail enjel anë rrëjul walidehi dhëmë thënë prej mëkateve mëtë mëdha qa thënë pëngë amëri sallallahu alaihi wa sallem është që njeri ju ti malkoj prindri dhe ti qa thënë sahabët Ya Rasul Allah Okay, dhe më thënë, e si i malkon njeri u prindit, ose si i shanë, dhe thëtë, është diçka e paparamendueshme, pa ku i shanë, njeri prind e fe, prind e, prindrit e vetë. Ka thënë, për nga meri sallallahu në në sellem, jesubbu rrëgjulu e ber rrëgjul, dhe më thënë, nëse njeri u e shanë babën e dikuit, ose nanën e dikuit, fe jesubbu e bahu, ose jesubbu ummehu, edha i baban, e shanë babën, ose e shanë nanën e transmitonë. Dëmë thënë, prej mëkateve matë më dha, ashtë që me asha prindrit dikujt, e pasta e jo të botë sebebë që me të isha ty prindrit. Edhe, dëmë thënë, nëse ti isha në prindrit drejtë për drejtë, atëhere ajo është edhe mëkatë maj madhë. Pra, dëmë thënë, nëse bësh shka, kësikur ka thënë Allah në lidhje me të adhuruarit e mushrikve, të cilët s'kanë asë një respektë. Domthan sepse ata janë të adhuruar përveç Allahut, mirpo Allahu ka thëm, lah, thënë wala tasbu alladhina yad'un min dunillahi fayasubullaha adwan bighayri ilm. Domthan mos ishani ata të cilët ata i adhurojnë përveç Allahut, se ather ata janë Allahun pa dituri. Domthan nuk lejohet të mposhësh ti që t'shahet Allahu edhe në kit hadith pra nuk lejohet ose merr më një prej mëkateve më të mëdha nëse bënsh sebeb që e dikush me të isha prindrit. Gjithashtu, më nëshmubas e bebë edhe me vepra. Dëmë thënë, nëse ban veprat, vepra jotë hishme, dëmë thënë, të shofin njerëzit, thënë sa njerë i keqë, qëfar prind ka, pas ka pas, dëmë thënë, e, me atë, basht se bebë gjithashtu me ajos, dhe, më të isha prindrit. Dhe ajo është prej mkate dhe matë mdha. Dhe, do të thot gjithmonë duhet mu interesu njeriu që më mbrojt nderin e prindërve me me ngrej për famën e tyre edhe mu bë pengesë për çdo gjë që e cungon nderin dhe famën e tyre siç ka bë ai si ravi allahhu anha thonë në në një rast që besoj se e dini Sumica kur pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka qenë smur në smundjen në të cilën ka vdekur sallallahu alaihi wasallam ka thënë muru e babakerin faliçli bin nas do të thonë thujni, ose e ka urdhëruar e babakerin që dalë imam edhe Asha, anha, thonë, ai, e dhaisha radhiyallahu anha ka thënë ai sum është emocional do të thonë sum prekët edhe çam sum edhe prej prej çarrjes së tij njerëzit ndoshta nuk do ta dëgjojnë leximin Pasta i pëngë Ameri sallallahu a.s. ka thënë prapë urdrajnë i Ebu Bekrin të falë e njerëzit, kurse hajshja radhjallahu anha prapë, është mundu që mësta i ka thënë leddale o Ameri se i ka zonin më të fortë. Prapë, kurse në manë fund ka thënë pëngë Ameri sallallahu a.s. Jebë ja, ja, Allahu a rasuluhu velmut minune illa eba Bekrë, dhe më thënë Allahu edhe i dërgumi ti, po edhe besimtarët, i refuzojnë të gjithë përveç Ebu Bekri. Dëmë thënë, a i duhet tjetë zavendës i pengamirit sallallahu aleyhi wasallem. Dëmë thëtë, këtë ne edhim, edhe gjithë edhim se shkaku është, pëse a i ka qajtë shumë edhe njerëzën ndoshta se kanë të gjuhë Kuranim. Mirë po, a i shër adhiallahu anha e ka të regu shkaku në vërtet, edhe ka thënë, u e me hamele ni ala këthrati muradje ati hi, dëmë thëtë, shkaku pëse unë shumë her i kam thonë për nga merit sallallahu a.s. mësë të në gjire e bubekrim, ka thonë, enëhu lemjeka fi kalbi enjuhit ben nasu ba, en ba'dehu ragjulen kamë me kamë hu. Nëmë thonë, sepse mu në zemë rëtime kam mendua, se kam qene bindur, se njerëzit nuk do të adonë dikan që do të dalë në vend për nga merit sallallahu a.s. Pse se kur të shojnë dikan tjetër në vend për nga merit sallallahu a.s. njerëzit piklohen thënë, pëngameri është ismutë, edhe, dëmë thënë, me kuptojnë se aji do të vdese, sëllallahu aleyhi ve sellem, atë herë u rejnë atë njerë që ka ka dalë në venin e ti, thënë, ku dulë këtë, dëmë thënë, si është natyra e njerëzve, dhe të ashtu e ka mendu, e, e ka mendu aji që radhjallahu anha, se nuk do të adojnë njerëzit dikant që delë në ven pëngamerit, sëllallahu aleyhi ve sellem, edhe, thëtë, kë anëhu lënjë kume me kamehu ahadun, illa të shah men e mennasu bihi. Dëmë thënë, kam mendu se cili do që dalën vend për nga meri sallallahu alim sallallahu alim sallam, do të si me thënë, do të jet shkak për pesimizm të njerëzve. Dëmë thënë, do të urejn atë pëse, sigur i vjenë, dëmë thënë, se i bjek jo në zemër të njerëzve, sigur më konë aj sebe pëse është mu për nga meri sallallahu alim E, ashtu njerëzit e, e kuptojnë, dhe thët, kur, kur bëhet fjalë për një dashuri të atilë si kanë pasë sahabët në dajpë nga merit sallallahu aleyhi vësallem, që është, dhe më thënë, dashurije pa dyshim, dhe thët, aishja radiallahu anha ka mendu se kjo mundët me ndodhë, përëndaj është mundu, thët, fe araddu e nja dhile dhalike Rasulallahi sallallahu aleyhi vësallem, an e bi pëkrë, dhe më thënë, përëndaj u mundova, i ta largoj pejgamberin sallallahu alaihi wasallam nga Abu Bekri. Do të them në këtë mënyrë s'mundu Ajshia radhiyallahu anha me mbrojt pozitën e babës vet, edhe me mbrojt ë do të them dashurinë e, e, dashurin e njerëzve ndaj babës vet. Këtë e, ka transmetuar Muslimi rahimahullah. Pra i hakit print vetë gjithashtu është me spenzu për ta akt që kam nevojë. Dëmë thënë, kur do që të kënë nevoj, ose kur do që ta kërkojnë, e, që ta kërkojnë ata. Dëmë thënë, sigur në jetët që i citume dhe maherët, ku ka thënë Allahu, imma je blughanë në indek el kibara ahaduhuma e ukilahuma. Dëmë thënë, nëse i kaplon pleqëria njarin për e tyre ose të dytë të ti, atë herë thët felate kulle huma uffin, mos ju thua i as uff, walatën harë huma, edhe mos i qërto, wa kull le huma kaulen kerima, edhe thuej fjal të bukura, se fjal fisnike, wa khfidh le huma gjenaha të dhullimin e rrahme, edhe përullu ndajtyre, dhe më thënë, bahu i përullur dhe modes ndajtyre, me, me mëshirë, wa kur rabbir ham huma, kema rabbejani sa dhira, dhe më thënë, edhe thuej, o zotim, mëshiroj ata, siç janë kujdesur ata për mu, kur kam qenu një voglë, Do të thotë ë të mira ti që ja bën prindve, mos mendos se ajo është dë një vlerë që ti e ke bën. Do të thonë ajo është një pjesë e kthimit borxit, edhe asnjëherë nuk mundesh me kthi borxin ndaj tyre sepse ata, ato të mira të njëjta ti kanë bën momentin kur ke qenë më i nevojshëm për to. Ka thënë ë ka thënë Kurtubiu, rahimahullah Njanë prej imamëve të mufessirinve thot Allahu e ka veçuar gjendjen e pleqërisë sepse ajo gjendje është gjendja kur e, prindrit kanë nevojë më shumë ti për sjelljen e mirë të fëmisë të fëmisë së tyre sepse ata kanë kaluar prej fuqis në dobësi edhe prej rinis në pleqërin. Ather prandaj Allahu e ka detyru njeri unë që të kujdeset për gjendje në tyre edhe për nevojat e tyre më shumë se sa e ka detyru kur janë në form të fuqisme dhe më thanë sepse, thot ata në gjendje të pleqëris kanë më shumë nevoj se sa se sa ke pas nevoj ti kur ke qenë fmi e, do thot kjo është një pies pra prej borgjit edhe këtë bards nuk ka mundësi mi si e pagujt prindëve, siç ka ndodh në kohën e sahabeve, do të thënë një njeri që e ka marrë një prej tabinëve, e ka marrë nonën e vet në shtëpinë. Edhe ka baur tavaf me ta. Edhe gjat tavafit ka kënduar një poezi që ka do të thënë kuptimin sa janë se ka thënë unë jam devja e saj dhe unë nuk e, kardzona për ta ose do të them me këtë kuptim, pra nuk është kursy për nonën e vet. Edhe i ka thënë e, e ka pa Abdullah ibn Omerin radhiyallahu anhuma, do të them një prej dietarëve të sahabeve, edhe ka thënë hel at deytu haqqaha, do të them ta sa e kryta unë obligimin tim ndaj nënës time. I ka thënë Abdullah ibn Omerit radhiyallahu anhuma, la wala bizafra wahida. Do të them jo, nuk e ke kry asnjë dhimbt të nënës. Do të them nëna çit ka burt, do të thënë tipa po e burt në kurriz, në shpinë, kurse ajo ja të ka baurt në rendsi të barkut. Edhe dhimbta jo, që ai ka pasur ajo, do të thënë me këtë tiçi po e bën, asnjë nën pjatë në dhimbtave nuk mundesh me spagu. E jo, tërrat, tërrat, tërrat, do të thënë që ti ka pa nën aty. Ose si kam thën, disa prej selefëve për dikant që ia ja ka kryer të gjitha obligimet, do të thënë me larje, me bartje, me rat, ka thën e të njëjtën e ka bën nëna jote për ty duke dëshiruar që ti të përparojsh dhe të ekzistosh, kurse ti këtë që po e bën e bën duke dëshiruar që të rahatohesh prej prej saj. Domethënë nëna e ndan prej vetes secilën gjë. Sigur që ka ndodhur një rast kur ka skuq një grua me dy me dy vajza të saj, Tehasia radhiyallahu anha edhe ë Ajsa domethën kanë kanë kan lib sadaka. S'ka pas asaj si Radi Allahu anha kurrjo për vetë se një hurme. Edhe ja ka vënë çat një hurm kur sajo e kanë dhënë hurmën dy pjesë dhe ja ka vënë vajzave vetë. Edhe atëra Ajsa Radi Allahu anha sht habit për kësaj and dhe e vije dhe i ka treguar pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe ten ame resallallahu anhum sallam ka than një fjalë që nuk më kujtohet tas. Kurse në transmetim tjetër thot se i ka pasur Aisha radhiyallahu anha 3 hurma, dhe ja ka dhën. Dhe ajo i, i ka dhënë të dyvajsave nga një hurm. Kur ato e kanë hangur, i kanë hëngur hurmat e veta dhe ka das nëna me hëngër hurmën e vet. E ato e kanë sikuar kan të hurm. Do të thonë ka das hala, edhe ajo e ka ndarë ato hurme dhe jo ka dhën aty, do të thonë nuk kalon për vetë Asë gjënë. Dhe thëtë, kjo, kjo mëshirë edhe kjo bamirësi nuk mund të shpaguhet me asë një vejpër. Pra ndaj, dhe du më thënë edhe një prej hakit të prindrëve, ashtë që mi respektu edhe mi u bindë prindrëve në urdrat e tyre, për derisa nuk janë më katë. Edhe do të thot kur kur themi se më jubin durdhave të tyre, do të thonë çdo gjë që nuk është në kundërshtim me urdhrin si e Allahut. Do të thot si kan thon dietart, ë gjërat që janë mubah, do të thonë të lejume, nuk janë as ë për problem as dënim, me urdhrin e prindërve bëhen obligim. Edhe gjërat që janë me kruh, me urdhrin e prindërve ose me ndalesën e prindërve bëhen haram edhe kur themi se duhet mi u bind prindrëve në urdrat e tyre du me than se mi dhon urdrit prindrëve për parësi, për, për para urdrit gruës, për para urdrit, urdrit fmive, për para urdrit shokve e, pastaj gjithashtu mi kërku leje prindrëve për udhtim mi kërku leje prindrëve për disa vepra që nuk janë obligim, si që ka ndodh me at çkaq për xihad te pejgamberi sallallahu alei ve sellem hadithin që përmendëm apo çdo ta përmendim pak më vonë do thot urdhri e prindërve duhet të jetë për mi të gjithë urdhra të tjer pas urdhrit të Allahut edhe pejgamberit sallallahu alei ve sellem edhe gjithashtu ka një hadith tjetër që besoj se e din shumë veta për çë tregon rastin e tre vetave që kanë mbet në një shpellë Edhe kam thënë se ëh prej kësaj spëllje, prej kësaj spëllje mundet më na spëtuj vetëm Allahu subhanahu wa taala, prandaj bëjm dua tek Allahu duke përmendur vepra të mira. Njani Piatyne e ka përmend se si i ka respektu prindrit e vet, edhe si ka bë mirë ndaj prindërve të vet, edhe tregon se kur ka ardhur një nat me, domethënë çdo nat ju ka prum çum është prej s'ka e, e ka mjël, domethënë të freskët. Kur ka ardhë një natë që është vanu, i ka gjithë duke fletë. Edhe kanet me enën, me qumështë, të koka atyre, derin më nxësë, deri sa ata jatë zgju, kur zëfmitë dhe gruja kanë kërku të hanë ose të pinë prej qumështit, poraj nuk ju ga dhënë atyme për para se mi dhënë prindve të vetë. Se për nga meri sara baha në sërëm, kur e ka pytë, njëni men e haku nase bi husni sahabati do të thon kush meriton prej të gjithë njerëzve më smiri e më së shumti do të thon të sillë mirë me ta ka thon tre herë nana jote herë në katë baba jot do të thon nuk ka përmend dikam tjetër po nonën nonën nanën edhe babën do të thon njeri do të më ditë se Se cilit do të me adhon hakin e vetë? Edhe njeri nëse ashti menqur, nuk do të me pas kontradikt mes haku të nanës edhe babës, mes haku të mes haku të gruës ose të burrit edhe mes haku të fmive, haku të vetë vetës e kështu me radhë. Si, si që ka than Selman il Farisi, e budderdës, radiallahu anhu ma, ka than, inneli rabbi ke alejke hafka, dhe më thonë zoti jotë Ka hak ndajteje, edhe vet, dëmë thënë vetvetja jote ka hak ndajteje, edhe gruja jote ka hak ndajteje, ka thënë fe ati kull edhi hakin hakkahu. Dëmë thënë se cilit mund është me adhon hakun, mirë për duesh me ditë përparësit edhe prioritetet. Dëmë thënë nuk, nuk duhet me pas kontradikt mes haku të prindit edhe haku të gruës, po nëse egziston, atëherë gjithmon përparësi ka haku i prindit. Sëpse, si të thash edhe në fillim, s'jelja e mirë me prindrit është një prejbadete dhe më të vlefshme, edhe më të larta. Si të transmiton, Abdullaj bin Mesudi radhiallahu anhu, thotë, se eltu në bije sallallahu aleyhi wasallem, në më thënë e kam pytë me nga merin sallallahu aleyhi wasallem, ame, ejjul ameli e habu ila Allah, në më thënë cila vejpër është ma e dasur të këllahu, qalë as-salatu ala waktiha, ka thonë pëngë amëri sallallahu sallem, namazi në kohën e vetë. Pas ta i ka thonë thumë ej, e mas namazi të cila nështë vej pra ma e da sërët e këllahu, ka thonë birru lëwalidejnë, dhe më thonë si e li e mirë me prindrit. Pas ta i ka thonë cila, ka thonë al-jihadu fi sëbjilillah, dhe më thonë lufta në rrugën e Allahud. Pra, Nuk ka mas bindjes ndaj Allahut, nuk ka vepër matë mirë se bindja edhe mirësielja ndaj prinderve. Edhe në hadithin që e përmendëm maherët, i ka thonë, dë thëtë të transmitën Abdullajvën Amr, rëdhi Allahu anë huma, thëtë ka ardhë një njerë të pengameri sallallahu anë e mësallem, edhe ka kërku leje që të bëjë gjihad me të, pra me pengamerin sallallahu anë e mësallem edhe a i ka thonë e hajun validak, a i kje gjallë prindrit, ka thonë po, ka thonë fefihima fegjahit, dhe më thonë bandë gjihad të prindrit. Dhe thotë për nga meri sallallahu aleyhi wa sallem, i ka thonë pra për këti hadithit, kanë gjirë djetarët shumë dobi. Edhe për aty në dobive është se për nga meri sallallahu aleyhi wa sallem, Pra i ka dhanë për parësi shë, shë, shëqërimit prindrëve për para shëqërimin me pengamerin sallallahu aleyhi ve sellem. Në më thënë në tholëm se në dersin e, e kalumë, se qëfar vlere ka shëqëria me ose shëqërimi me të dërgumin e Allahut sallallahu aleyhi ve sellem kurse në këtë rast dhëtë ajë njëri që ka ardhë të shëqëroje pengamerin sallallahu aleyhi ve sellem edhe të shëqëroje në qastë të vështir edhe të luftoje për para ti pejgamberin sallallahu alaihi ve sellem në luftë kundër mushrikëve, prapse prap, prap pejgamberi sallallahu alaihi ve sellemi ka thonë, shko te prindrit e tu edhe aty bën xhihad. Edhe dobi atë në rast se pejgamberi sallallahu alaihi ve sellemi ka thujt sjelljen si me e mirë me prindrit, edhe bamirësi ndaj prindërve ka thujt xhihad, sepse ajo me të vërtetë është xhihad. Do të thonë ka vështirësi. Të prindrit, si do të thë prindrit sidomos kur plakem do të shkaktojnë vështirësi se si kur të kishte qenë kjo punë e let nuk të ta kishte pas shpërblimin ka qëtë madhë të më thënë, s'ka të shimë se ka vështirësi që mi knaq nevojat e prindve pas ta edhe nevojat e tyre mund t'jen të mdha, mund t'jen të smur, që ka nevoj mi la, ka nevoj mi a largu papastërtit të më thënë, ka nevoj mi ushqy mi bard, e kështu me rad mua angazhu me ta, mi hecë Në për, dhe më thënë, si, si, si që ndodhë në gontonë, në për spitale e kështu me rapë, dhe thëtë kjo është gjihad, edhe e ka vlerën matë madhe se gjihad me pengamerin sallallahu aleyhu dhe sellem. Prej bëmirsis në daj prindrëve, është gjithashtu edhe bëmirsia në daj atyre që prindit e kanë obligim mi bo bëmirsit. Dhe më thënë, nëse ata i kanë gjaldë prindë të vetë, ose për shemb vëlleznit e prindërve, motrat e prindërve, fëmijët e prindërve, pra, do të thonë nëse i ke vëllazni ose motra prej të dy prindërve ose pegjonit prej prindërve, do të thotë bamirësia ndaj tyre gjithashtu është obligim, siç është bamirësia ndaj prindërve. Madje edhe bamirësia ndaj shokëve të prindërve, do të thonë është diçka që ëh në hakun ndaj prindërve. Prej hakit prindve gjithashtu është edhe lutja për ta si ka thonë Allahu subhanahu a ta'ala kur të regon për thminë dhe për prindri të thotë hatta idha belegha eshuddahu dhëmë thonë kur të rritet u e belegha arbaina dhe kur të imrije dyzet vjet kale rabbi au zirni në është kura një më tek dhëmë thonë o Allah Më, më mundëso që, ta fa, që të falenderoj dhuntit e tua, e leti en am të aleja u wa ala walidej, dhëtët dhuntit e tua të cilat mi ke dhuru mu dhe prindrëve të mi. Pra duhet me bodua që e, dhuntit që e kan pas prindrëve të tu, gjithashtu të jenë të falenderuara nda Allahu të subhanahu wa ta'ala. Edhe në jetin që e përmendëm disa herë, thëtë, Rbi rahmehuma kama rabbayani saghira wa Allah mushiraya ata siç siç jan kujdes ata per mu kur kam çen i vogël per Nuhin alaihissalatu wassalam ka than Allahu ilarçum rabbi gfirli waliwalidayya do mthan kur i ka tregu duanën Nuhit alaihissalam ka thanu Allah mfal mu dhe prindrit e mi Edhe për Ibrahimin alayhi salatu vesselam dua kur ka bë, dua ka than robana gfir li wali walidayya wal mu'minina yawma jo yaqumul hisab do thot Allah falë mua, falë prindrit e mi dhe besimtarët ditën kur do të bëhet llogaria. Edhe lutja për prindit do thonë as prej veprave më të mira, edhe prej veprave të cilat i vazdojnë prindit, prindit, siç ka thënë Pejgamberi sallallahu alejhi wasallam kur të vdesë biri i ademit, i ndërpriten të gjitha veprat përveçse në tri raste. Në një nga pjatë në rasteve ëst e weladin salihin yed'u lah, do të thonë edhe nëse ka lënë një fëmijë të mirë i cili lutet për ta. Do të thonë ai fëmi që lutet për pritë vet është fëmijë i mirë, edhe është fëmijë i cili do të thonë meriton këtë lëvdat Pejgamberit sallallahu alejhi wasallam se sepse lutet për prindrit e vet. Edhe njerëzit e mirë, do të thonë, s'ka dyshim se luten për prindëra si të tjerë, siç ka bë, do thotë lutja për prindërit bëhet edhe kur janë gjallë, edhe pasi dvdesin. të vdesin. Do thonë me vdekjen e tyre nuk ndërpriten obligimet që i kemi ndaj prindërve. Ebuhureira radhiyallahu anhu, dhe kush ka xhen Ebuhureira radhiyallahu anhu, kur ka shkute nana vet, i ka thonë As-salamu a lejki, ja ummi, wa rahmetullahi wa barakatuhu, dhe tëtë pachja, mëshira dhe bereqeti ose bekimi Allahu të qofsin me ty ojnana ime, edhe ajo ka than, wa alejke as-salamu, ja abuneja, wa rahmetullahi wa barakatuhu, edhe mbi ty o birim, edhe ka thon, e, i ka than, i ka than e buhurera, rahimekillahu, Këma rabbejti një saghira Dëmë thënë Allahu të më shiroft Si që, si që kujdeshë sheti për mua Kur isha unë i vogël Kurse e, Nona veti ka thonë Rahime këllahu Këma bërërteni kebira Dëmë thënë Allahu Të më shiroft Si që si lështi me mu mirë Pas i e rritë Dë thotë kjo ka qenë duaj Sëpse duaj ja e prindit e, Për fmine vetë gjithashtu është duaj e pranume Dë thotë kjo ka qenë duaj e pranume prandaj duhet njeriu të jetë i kujdesshëm edhe të bëj skaqjet që prindrit e vet të luten me lutje të mira për për ta. Bamirsia ndaj prindërve ka shumë dobi. ë, do të thënë dobi të sëmundta të cilat vijnë në dunja edhe në ahiret. Do të thënë prej dobive të bamirsisë ndaj prindërve është zgjatja e jetës, shtimi i rrezikut e ardha e suksesit prej Allahut subhanehu ve te ala, do të thon gjitha këto në botë, gjithashtu e fiton bamirësinë e fëmijëve tu kur ti do të vës në atë kod, do të thon që ç'ki nevoj e nevojë për bamirësinë e fëmijëve. Edhe në ahiret, do të thon rezultati i bamirësisë ndaj prindve është xheneti. Si ka thën pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, ushtaqtrohta njërë që i ka mri prindëti edhe nuk nuk jam bë ato se bëb që ai të hyjë në xhenet. Do të thonë nuk ka baur veprat atilla që të jenë se bëb për me hyjë në xhenet. Pra, bamirësia ndaj prindërve e ka shpërblimin me xhenet. Prandaj këtu duhet të më këshillu të gjithë njerëzit, e sidomos grat, do të thonë se duhet të nxit burrat e vet që të sillen mirë me prindëtyre. E jo më bë skak që të jenë pengesë për sjelljes si të mirë da i prindve tyre, sepse duhet me ditë se aj bur, du më thënë nëse është bur, që i largon print, printe vetë, du më thënë duhet gruja ta di se kur të plakës ti, edhe ty do të largoj. Du më thënë si ka mundësit i me prit pre njerit, pre një njeri ju, pëmirësi, i cili nuk është cilë mirë me printe vetë, me nonën edhe babën. Edhe sigurisë se edhe me gruam nuk do të cilët mirë, kur do të ketë nevoj. Edhe nuk do të mu mashtru n ai ka nevojë për ty. Domethën kur burri ka nevojë për gruan normalisht se do të sillet mirë. Po kur do të ketë gruaja nevojë për burrin, atëherë nuk mundet të më prit prej një njerit s'ka nuk i ka nuk i ka qesir, domethën si thonë prindëvet, se do ta qeshet i kanë tjetër. Edhe e dyta, duhet me ditë se ai që nuk i respekton prindrit, lind fëmijë që nuk i respektojnë prindrit. Domethën ky është ligj i Allahut subhanahu wa taala që zgjatë me mira vjetë. Dëmë thënë, gjithmonë, ata që nuk i kanë respektu printe vetë, kanë pasë fmi që nuk i respektojnë ata, edhe ata do të kënë fmi që nuk të ti respektojnë ata, e kështu me radhë. Kurse ata që i respektojnë printe vetë, gjithmonë kanë lindë fmi të cilët i respektojnë printe vetë, gjithashtu. Pra ndaj, nëse do ti grua që fmite tu me të respektu ty edhe me të musilë mirë me ty, atëherët duesh të bëhës sebebë që burrë jëtë, dëmë thanë, të i respektojë printe vetë, print vet, edhe të bëhëve, dëmë thanë, veprat mira dhe fjallë mira ndaj, ndaj tyre. Sheikh Mohamed Ibn Abdil Wahab el-Aqil, hafidhahullah, dëmë thanë, një prej djetarëve të Medinës, e të tre, regon një rast, edhe thotë se i ka të regu gjyshja vetë, se ka qenë një grua që gjithmonë burrit vetë i ka thonë përse un kur, kur ka pregaditur sinë i ka thon çoj në anë stanë ai ka thon jo se ka flet e ka thon i ka vënë tjetër ushim për shembull tjetër her çoj abaustan jo ai nuk e do kit ushim do të thon gjithmonë ai nuk e, është largu prej bamirësisë ndaj printëve vetvet kurse ai gjithmonë ka qëshillu për bamirësi edhe ma vonë, dhe më vonë do të thon ky rast që ka ndodë frik nuk është si un i vjetër E, ma vonë, ajo grua ka kërku munda prej ati burrit. Edhe, dhe të taj burre ka dasht shumë edhe ka respektu shumë, e, sëpse ajo ka qene bukur kështu më radhë, si ka të regu e jo. E, mirë pa ajo ka kërku munda. Edhe, ma vonë, kuptohet ajo është martu edhe burri vetë është martu. Mirë pa ajo është martu me një bur tjetër që ka qene maj varfrë. Edhe njerëzit kanë folët se e patat burrë, në do të burë, dëmë thënë pasunike që, që e respektoi, që e eksel ke mirë. Kurse ata ra, do të thënë burrë të varfër këtë merat. Mirë po kur janë plak ata, ë duke ecë një herë ajo me burrin e vet, i ka pa, e ka pa burrin e mbarshëm me gruën e vet duke kërkuar ushqim na për ë bërlojje. Edhe ë os os tudit kurse fëmitë ti kanë qenë pasunike Edhe i ka thon, i ka thon ajo Hamimu, ai ka thon po ti je Filania. I ka thon a ti pse unë desha mund ta nda prej teje. Ai ka thon deri sot s'më kuptu pse je nda prej meje se unë u sillsha mirë me ty ekstra. Ai ka thon ajo gruaja e ka thon u ndava prej teje sepse nuk desha ç't vim kët pozit me fëmitë e mi. Do të them sepse ajo e ka ditë se ai njerëj ç'nuk sillet mirë me printë vet. Sigurisht fëmijët e tij nuk do të sillen mirë me ta. Prandaj nuk ka dash që ti vije pozita në at pozit që ka ardhaj, por gadaos ti të rahat me fëmijët e vet në të ardhmen. Eh, do thotë kjo temë, gjithashtu është temë madhështore, edhe e madhe argumentet janë të shumta, sembojt prej selefit janë të shumta, por nuk mund mi përfshi të gjitha, edhe koha u zgjat mjaft. Dhe të melusim Allahun e lartësum që të nga japë e sukses për shdo vepër që aj e do dhe është të knaqur me ta, dhe të nga largoje për shdo vepër që aj nuk e do dhe që i hidrohet me ta, dhe të nga mëshiroje ne dhe prinde ton, dhe të nga udzoje ne dhe prinde ton, dhe të nga bashkoje me prinde ton në gjennetul firdaus. Wallahu alam, wa sallallahu a selleme ala abdihi wa rasulihi nëbina Muhammed, wa akhiru da'wana, anil hamdu lillahi rabbil alamim. Kto kanë ardhe do pyetje. Pitet e parë e thot a është lejuar më mësuar njerëzit leximin e Kuranit me parë, do të thon për pavë. Allahu ju spërbleft. E Kurani do të thon është fjala e Allahut për të cilën nuk duhet njerëzit me marr të mira dunjas. Mir po ka ndodh Nuk ka diska ndales për mësimin Pra, dëmë thënë Për mësimin lejohet Me marë pages Nuk lejohet për lecimin e kuranit Dëmë thënë, me ju marë njerëzve Të mirat dunjas Kurse për mësimin Kam dëmë fetva disa djetarëve Kjo kan do dhe djetarët e më hershëm Që e kan bo mësimin e njerëzve Me Dëmë thënë, për pages Wallahu alem Tjetë tira pyëtë jë thot, a është e lejuar me uba operaci me një kirurg maskull. Dëmë thonë, a është fjalla për, për gruan. Dëmë thonë, nëse gruja ka smundje që është pa tjetër e, më ba operacion, ose edhe jo operacion, për qëfar do, do intervenimi për të cilën gruja ka nevojë, Domthan dhe nuk ka zgjidhje tjetër përveç përveç se me skuqte një burr, atyre lejohet sepse në sheriat është rregull se el al-darurat tubihul mahdhurat, domthan domosdoshmëria i lejon punte që janë haram. Do thotë ajo gjë që është e domosdoshme e bën edhe haramin të lejum, sigur ka thënë Allahu në Kur'an dhe më thë nëse je i detyrum me hangër miçderi, ose coftine, ose me pi alkohol e kështu me ladhë, dhe të lejohet nëse je i detyrum vetëm sa për nevojen. Edhe e, kjo, e, në këtë rast, dhe më thë nëse, nëse je i detyrum për shkakt të smundjes, kurse detyrimi ose domës dëshmëria është e, e, e, e, e përkufizume, Se dëmës dëshmëri ashtë ajo që nëse lihet, njeri shkatrohet. Dëmë thënë, në qovë se nuk e ban at pun, atë punë, atëherë, ose shtohet smundja, ose nuk shërohet smundja. Dëmë thënë, në kitë rastë, kjo quhet dëmës dëshmëri. Edhe atëherë e lejohët me shku, edhe të një mashkullë, nëse nuk ka zgjidhje tjetër. Dëmë thënë, nëse nuk gjendet mjekë e femër. Wallahu a'lem. Vësallallahu a'lem ala abdihi u rasulihi n